«Ну, якщо чесно, він мені не зовсім брат». «Зовсім не брат», – похмуро озвався Вітюша. «Ми працюємо з ним у парі вже два роки, адже треба жити навіть у Бородуліні». «Як це працюєте у парі? Ви подружжя? То навіщо тоді тобі був потрібен Ремер?» – здивувалася Гелена. І тут же пригадала, що вона також одружена, але її ремер також для чогось був потрібен. «Ти б не дуже потякала», – прогудів Ветюша. «Ми ще не проїхали поворот до готелю», – змінила тему Таня. А в готелі були вільні місця, і вони зняли двомісний номер. Ветюша сказав, що спатиме в машині. А дівчата нехай ночують у кімнаті. «Ви, мабуть, хочете разом?» – спитала Гелена. «Нам зараз не дотрахання, брутально відповів Вітюша. Таня витягла харчі, які вони з Вітюшою взяли в дорогу, сало, солоні огірки, в'ялену рибу. Дістала й пляшку горілки. Гелені їсти не хотілося, вона повечеряла Стоні. Пити, тим більше горілку, теж не було бажання. Вона тільки вдавала ніби п'є, щоб не ображати своїх чудернацьких супутників. Після другої мандрівники порозв'язували язики. Вони відверто зізналися Гелені, що вже давно практикують шлюбний євробізнес. А саме, Таня за допомогою своєї пікантної фотогенічної зовнішності Знайомиться з євроженихом, приїздить до нього в гості, проводить розвідку боєм і рекогностировання на місцевості, а потім вони з вітюшою грабують буржуя. До кори сумління їх не гризуть. Гелена щойно на власні очі побачила моральне обличчя усіх тих Антоніусів та Корнеліусів. Але ж у цих країнах добре працює поліція. Вас можуть упіймати. Та вони навіть не заявляють у поліцію. Знають, що дуже багато доведеться розповідати про себе. Таня з Вітюшою сказали, що досі все у них було спокійно. Ніхто не пов'язує вітюшин Volkswagen із гарненькою Таною, яка за паспортом зовсім не Тетяна, а Ірина. Єдине правило безпеки, якого вона дотримується, каже своїм євродрузям, що вона таня, а також ніколи не їде за їхніми запрошеннями а бере туристичну візу. Так, працювати значно краще, ніж по борделях, як наша звітюшою шкільна подруга Лєна. Але працювати треба, бо треба жити. Так, треба жити. Ствердно сказав Вітюша, а Таня Іра поклала йому голову на плече. А потім вони випили ще і розповіли, що збираються неодмінно добудувати будинок у своєму бородуліні, бо найкращого місця у світі немає. А також у них неодмінно буде дитина. Тільки треба ще не збирати грошей. «Зараз би взяли хороший шмат...» Аби не ти, люто закричав на Гелену п'яний Ветюша, хапаючись за ніж, як і мрізав сало. Іротаня схопила його за руку. Вітюшо, чи ти здурів? Ти сам винен. Треба було нам їхати до нього, коли він на мене чекав. Гелена перелякано схопилася. Не бійся, зашепотіла їй на вухо Іратаня. Він скоро засне. «І тебе ми не пограбуємо. Хіба можна грабувати своїх?» «Я просто не хотіла казати Вітющею про ті гроші, про які знаєш ти, бо він викине їх на загорожу навколо хати своєї матері. А я, навпаки, хотіла б їх відкласти на наш дім». «А коли Антоніус чекав на тебе?» – спитала Гелена. «У вас була призначена зустріч?» «Так». «Ми спочатку домовилися, що я приїду у травні, у другій половині. А Вітюша каже, поїдемо зараз. Адже у нас у травні п'ята річниця весілля. Я вирішила, приїду раніше, зроблю старому сюрпризик. От і зробила. А коли ти була в нього до того? Більше місяця тому, на початку березня». Невдовзі Таня Іра відвела п'яного чоловіка до машини, де і вклала його. «Нехай би спав тут», – сказала Гелена. «Він звик. Він іноді вдома встає скойкий і біжить спати до машини. Він дуже перевтомлюється, працює як звір, подеколи по сорок вісім годин за кермом. Ну от і зривається. А він все-таки у мене справжній мужчина» з ніжністю сказала про свого чоловіка молода жінка. Не те, що деякі, хто від життєвих стресів впадає в депресію і лягає на диван. Ти, мабуть, і сама знаєш таких. Вимкнули світло і лягли. Із сусідньої койки невдовзі почувся п'януватий хрип. Гелена спробувала оцінити, що може бути найгірше в її ситуації. Тверезо все розклала по поличках, як її колись очив Артем, коли брав із собою в експедицію. Навряд чи ці люди таки пограбують її і залишать тут. Вона поклала під подушку сумку з грошима і документами. Гелена на відміну від них не пила, а отже прокинеться, якщо раптом полізуть до її сумки. А якщо її залишать тут в цьому готелі, то в неї на всяк випадок є номер мобіли Марта Керта. Та й телефон Антоніуса Ван Ремера теж. Гелена примусила себе заспокоїтися і заснути на декілька годин, як її навчив Артем.